פרק כ"ט <עש> איש תוכחות מקשה עורף, פתע ישבר ואין מרפה. ברבות צדיקים ישמח העם, ובמשול רשע יהאנח עם. איש אוהב חכמה ישמח אביו, ורועה זונות יאבד הון. מלך במשפט יעמיד ארץ, ואיש תרומות יהרסנה.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 שבת ותוכחת ייתן חכמה, ונער משולח מביש עמו. ברבות רשעים ירבה פשע, וצדיקים במפלתם יראו. יסר בנך ויניחך, ויתן מעדנים לנפשך. באין חזון ייפר העם, ושומר תורה אשריהו. בדברים לא יבשר עבד, כי יבין ואין מענה. חזית האיש אץ בדבריו, תקבל לכסיל ממנו. מפנק מנוער עבדו, ואחריתו יהיה מנון. איש אף יגרם אדון, ובעל חיימה רב פעשה. גאוות אדם תשפילנו, ושפל רוח יתמוך כבוד. חולק עם גנב, שונא נפשו. עלה ישמע ולא יגיד. חרדת אדם ייתן מוקש.